mtazamaji wa Astar TV. Na leo nakuletea historia ya wilaya ya Karagwe inayopatikana mkoa ni Kagera. Wilaya ya Karagwe ni miongoni mwa wilaya saba za mkoa wa Kagera. Wilaya hii inapakana na wilaya ya Kyerwa upande wa kaskazini, nchi ya Rwanda upande wa kusini magharibi, wilaya ya Ngara upande wa kusini na wilaya za Misenyi, Bukoba vijijini na Muleba upande wa mashariki chanzo cha jina Karagwe kutokana na simulizi za wazee na watafiti mbalimbali jina Karagwe limetokana na kilima kinachoonekana kusini magharibi ya makao makuu ya wilaya Karagwe kwenye kijiji cha kandegesho kata ya Nyakika ambacho mtawala wa wa kwanza alifanya kafara ya kwanza. Kwa taarifa zilizopo ni kwamba mtawala huyo alijulikana kwa jina la Nono Iye malija kutoka ukoo wa Basita na kwamba kumbukumbu hii ya Karagwe kanono inatokana na ukweli kuwa Nono alikuwa mtawala wa mwisho wa wenyeji asilia kabla ya kuondolewa madarakani. Inasemekana kwamba Nono aliondolewa kwa ujanja bila ya misukumo wala gano ya aina yoyote. Kwa kifupi hii ndio kumkumbuo yake na chimbuko la historia ya jina Karagwe. Geografia. Wilaya ya Karagwe ina eneo la kilomita za mraba 1500. Kati ya hizo kilomita za mraba 4342 ni eneo la nchi kavu na kilomita za mraba 158 ni eneo la maji. Wilaya hii ina katika nyuzi kumi na kusini la latitude 30 hadi 38, 38. 30 kukiwa ni mashariki. Longitudo ni mwinuko wa ardhi kutoka usawa wa bahari ni mita tano hadi mita 1800. Hali ya hewa kwa ujumla ni joto la wastani wa na sita na mvua zinanyesha kwa milimita 1 ni arobaini hadi milimita sifuri kwa mwaka kati ya mwezi Septemba na Januari na kati ya mwezi Machi na mwezi Mei elimu kwa upande wa swala la elimu katika wilaya ya Karagwe haipo nyuma kwa ajili ya kutoa elimu kwa watoto wao kwani kuna shule mbalimbali za msingi na sekondari na vyuo vya veta kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi wanaojiunga na hiyo hivyo katika wilaya hiyo kutokea wilaya na mikoa mbalimbali utawala kwa upande wa maeneo ya kiutawala Halmashauri ya wilaya ya Karagwe ina tarafa tano ambazo ni Mugene, Nyakakika, Nyaishozi, Nyabionza na Katutu. Wilaya hii inajumuisha sehemu kubwa ya utemi wa Karagwe ya kale yenye historia kwa karne nyingi. Makabila. Kabila kuu linalopatikana katika wilaya ya Karagwe ni wanyambo ambao hawa wamejikita hapo kwa ajili ya shughuli mbalimbali na maisha yao kwa ujumla shughuli za kiuchumi. Wilaya Karagwe imebarikiwa kuwa na shughuli mbalimbali za uchumi, hususan shughuli za kilimo, ufugaji, viwanda na biashara. Kilimo ni moja ya shughuli za kiuchumi inayochangia wa ni sabini ya pato la halmashauri, eneo linalofaa kwa kilimo ni hekta 1,535,540 kati ya hekta milioni 4,500 ya eneo lote la wilaya hiyo na eneo linalofaa kwa kilimo cha umwagiliaji ni hekta 4500 katika wilaya pia inashirikiana na wadau mbalimbali waliopo katika ni humo katika kuendeleza sekta ya kilimo ufugaji na uvuvi wilaya Karagwe ina hekta 14000 zinazofaa na Zina kutumiwa kwa shughuli za ufugaji sekta hii huchangia zaidi ya kumi katika ajira ya wananchi na pato la kaya Mifugo ambayo hufugwa ni pamoja na ng'ombe, mbuzi, kondoo, nguruwe huku bata na sungura. Shuhuli za uvuvi hufanyika katika maziwa madogo ya Burigi kama Kala na Mto Kagera. Wilaya mabwawa ya Kujimbwa na saba kwa ajili ufuga ya ufugaji wa samaki. Uzalishaji wa samaki ni wastani wa kilo 33,000 kwa mwaka na aina za samaki wanaozalishwa kwa wingi ni sato, kambale, soga na nyinginezo. Viwanda na biashara. Mji wa Kayanga na Omrusha pamoja na miji midogo ya kihanga na mengineyo. Ni kati ya miji inayokuwa kibiashara na yenye mwingiliano mkubwa wa shughuli za kiuchumi na kijamii. Maeneo haya yanaendelea kuwekeza katika viwanda na biashara kama vile viwanda vya kukoboa kahawa, viwanda vya kusindika maziwa, asali, kusaga na kukoboa nafaka. Lakini shughuli za uzalishaji zinazoendelea kuimarika na kuongeza wigo katika uzalishaji na ajira kuboresha maisha ya jamii kupunguza umasikini wa kipato na hivyo kuchochea kasi ya kuondoa umasikini vivutio vya utalii katika wilaya Karagwe vipo vivutio mbalimbali vya utalii vinavyopatikana bila ni lakini pia vivutio hivyo vina mwingiliano na wilaya Kerwa na miongoni mwa vivutio hivyo ni pamoja na Ibanda Game Reserve Rumanyika, Orungundu, maji ya moto Mtagata Rumanyika historical Society na Nyaruhereke na hii ndio historia ya wilaya Karagwe inayopatikana katika mkoa Kagera nchini Tanzania Historia hii imeandaliwa na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli